Metodologian edo funtzionamenduan, ez dago aldaketa dirik, ez da dire, bau, no ez, bilera presenzialoiek e, gutxitu egiten direla, guretzako, bueno, ba, azkenean zuzeneko parte hartzea bilatzen maldin madua, betire, ba, ez tabaidak eta, eta iritzia jasotzea azko zer interesgarriagoa delako, ba, horre galera bat dagoela, iruditzen zaigu guri. Bernek direz planteatzen dena soikan, Proposamela egin alizatea, eta derora boska ematea. Zer da hemen birudien agarrantzitsuna, ba, irungo iritarren eguneko batek, boska Mateo horrekin gelitzen, era, er, baina proposamen hori, e, ekizizan da, ba, beste e, dozein pertsonaren ekarpenekin, ba, askoz ere e, proiektu obeagoa, do, proposamen obeagoa izan daiteke, beste e, gauza txiki bat geituta, beritzi txiki bat, edo proposamen txiki bat geituta. Hor duan dugu, hor galtzen dela, hor parte hartzean galtzen dela, eta benetan zuzeneko parte horretan dena galtzen dena, prozesu honetan, hor dago galeran abuz.